Lennuk kukub. Piloodid vaatavad nukralt aknast välja, kuidas maabind muud kui ligineb. Ei saa aru, ohkab üks piloot. Kuidas meremehed rõõmustavad, kui maa ligineb. <laughs> <Jobud>. <laughs>